Azararen amabosta gaur pehioetxe berri egunon. Egunon. Duela ogoita laurte Federico Krudwig-Sagredo zenduzen bilbon. Bai, hori da. Getson uh, sohtu zen, e, bizkaian beti, beraz, mila bederatzeun ta ogoita bateko maiatzaren amabostean, eta zendu da, beraz, duela ogoita urte. Nortzen, aita alemana zuen. Lanbidez, uh, empresaria zen, eta amaldiz, uh, beneziar jatorriko bizkaitara, Hala, bazuen uh, italiar odola, bere zainetan, eta gure Federico, beraz, gaztia delarik, uh, bo, euskara ikasten du, eta ditua bilakatzen da ere, sartzen da mila beratziun, Dabero eta berroita, jiruan eskualt zaindian, beraz, ebilbide... E poli Euskararen bat literarioaren sustatzaile nagusiet bat izan zen. Kutvig. Atik, mila bat zionta berrui tamabian, ego euskalegia utzi behar zuen, diskurtso baten ondotik? Bai, nita ez da euskararen mailan mugatzen, ego kultur mailan mugatzen, bada beraz uh, zeremoni bat uh, bizkaiko foru aldundian dian, eskoel lotua, eta hor egiten uh, du diskurtso bat, nun uh, Elisaren uh, jajera piskat uh, kritikatzen duen, Euskarari buruz partikulazki, beraz, Hala, euskara aipatzen du, Eliza kritikatzen du, beraz, hoitara, da frankismoaren garaian girela, beraz, johan behar da, ego eskoa legitik, eh, yese du nun bait, eta eh, doni bade luitzunen kokatuko da, lehen demora batean, eta gero jonen da, parixera. Hoge Jon Mirande uh, idazlea zelaires agutuko du ere eta gero joiten da ele aremainara eta berriz itzultzen da hala ibilbidea berats bat 1920 Irurogoita batean, marktun bi ahitzen. Eta bi okte berantago, Irurogoita hiruan ahitaratzen du Liburua Baskonia deitzen dena. Hala, zule batzuek behar badaien liburutegian baute, ez da soberatxe maiten orain, eh? baina izengoiti batekin, eh? plazaratuko du, Fernando Zahaide Iartza izangoitia, Erabiliko du, beraz uh, argitaratzeko liburu hau, eta batzuek diote, nunbait uh, Frankoren kontrako belaunaldi gaztearen biblia izanen dela liburu hau, zen, nunbait jokaleriko uh, historiari buruzko ikuspundu berezi bat badu. Eta partikulazki, Xabinuaranaren edo Eajotaren abertzaletasun tradizionala ere zalantzan emaiten baitu. Beraz, Eskuala Eriko, eraz, buruz istoria, pegi zinez zikuspegi berezibat, interesgahia, esklasikoa, eta mund gimendu antikolonialistak ere du gisa hartzen ditu, beraz, Eskuala Eriko historiaren eh, ikertzeko edo irakurtzeko. Frantziako estadoa kanporatzen du, Eta hemen ere baditu ditu lixkar batzu egitur eh, ekin, eh, eta geruko katzen da Bruselan, Belgikan. Or, eta erakunde gaztearekin. Eh, gutxi sortu dena, jemanetan, uh, sartuko da ere, eta eta bere bosgaren asamlada egiten du lapurdiko getaria hirian, eh, hirian, eta hor uh, krutvigek txosten batzu, dokumentu batzu, jazten ditu ere, jankari. Uh, eta gero, Franco hiltzen denean, berriz eskoalegirea uh, ba, uh, itzultzen da? da? Bai, ego itzultzen da, zara kokatzen da, eta hor zinez uh, argitaratuko ditu, testo, dokumentu, liburuainitza, E jaiten da menperatzen zituela kasik hogoi hizkuntza,raz zinez hizkuntza uh, mailan aditu handi bat, Ekialdeko izguntzak uh, partikulaski, uh, eta um, uste dut ere zor guanako universitatean paixen ikasi zituela. Gero berazala, hola, hola bukatuko du bere bizia, jan eh, behar da gerpen politiko txipi batzu eginen dituela. Uh, ea jotaren inguruan hastapen batean eta gero zendu intzina. Eskuali jok ezkerra bertzalearen koalizioaren alde izenpetu zituen gauza batzu. Horokorki ez da baita espada behar bat da, edo ez aski behar ba ezagutua, baren bil-bidea beratz bat ukanduen pertsuna bat. Bai, Ezen bai, gusen da. Kusunda. Federico Kruduik Sagredo beraz du lagu itala urte, gauk zendut zela, beraz, bil-bon, peyotxe 1000 eskerta esker eta aldu denazte arte. mil bai.